întâmplarea doamnei Genoveva și mai ales a copilului domnului sale, s-a petrecut odinioară undeva departe, tocmai în părțile Rimului, către Marea Nordului. Acele locuri și-au schimbat învățișarea, dar întâmplarea doamnei Genoveva așa de veche nu s-a uitat. Ca florile câmpiilor care se împrospătează necontenit, Amintirea ei înflorește încă. Într-una din zilele acelea de demult, curtea slăvitului duce Valentin al Brabantului era în mare sărbătoare. Măria sa ducele își mărita singura fică, prea buna și frumoasa domniță Genoveva, un viteaz și mândru pomitele comitele Zicfrii de Trevor. la sfințea și dungi subțiri și lungi de aur pătrundeau oblic prin ferestrele capelei, în care mirii împresurați de strălucită adunare primiră binecuvântarea bătrânului episcop al cetății. Apoi, între curtem și neamuri, mândra pereche ieși spre a se arăta mulții. Siegfried era bărbat încă cătână, înalt, arătând mare putere trupească. Alături pășea domnița Genoveva în orui de haină albă cu părul bălai reversat pe umeri. Încet, nunta intră iar în sala cea mare, unde se aprinsese lumini și se întinsese masă pentru nobili. Ce cine e cavalerul care vorbește în clipa asta cu mine? Pare străil. E din suita zic lui? E chiar scutierul comitetului. Îl cheamă Golo. E un italian, mândru și îngâmbat. L-am cunoscut și am vorbit. Și, trebuie să spun, are ceva care nu-mi place. <laughs> De ce? Și ce anume nu-ți place? Îmbrăcămintea, ori gânfarea lui, ori poate faptul că-ți ia locul în preajma prea frumoasă-i domnițe Genoveva? <laughs> nu, nu, nu e asta. Cred că ochii lui nu-mi plac. Are în privire o lucire. Cum să spun, o flacără vicleană. Na luci! Așa sunteți voi, tineri, căutați pricină unul altuia, fără niciun temei. <laughs> <laughs> mai bine un cupele să bem. Într-adevăr, e o mai plăcută. <laughs> <laughs> În sănătatea voastră, domnule baron. Și-a dumneavoastră. <laughs> Dar văd că domnul Golo se îndreaptă către noi. Îngăduiți să vi-l prezint și aveți da. să judecat singur, dacă mă înșel. Da. Domnule Cavaler! Vedeam chiar spre domnia voastră, domnule baron. Am plăcere să închinăm o cupă împreună, în cinstea mirilor. Voi încina din toată inima, domnule Golo. Vreau mai întâi să te prezint baronului de tronda este. E o onoare deosebită pentru mine să vă cunosc, nobile domnul. Sunt Cavalerul Giuseppe Golo, scutierul comitelui Siegfried. Mă socotesc la fel de onorat să cunosc în domnia ta, precum aud, un prețuit curtean al comiterului, Da, să ne așezăm. Și un cu din nou, baroane. Veți <laughs> ah, bere? Ah, amară brutură, Sub cerul Italiei mele încinste vinul, băutura binecuvântată. Noi ne mulțumim și cu bere. <laughs> se poate, se poate. <laughs> După ce ai gustat-o, mai mult dulceața și mi le Ce spuneți de strălucirea acestei Nunț? În adevăr, e o priveliște de neuitat. Iar frumusețea Doamnelor mă face să regret că sunt bătrân. Dar între toate. Cea mai frumoasă e totu-domnița De unde de-o neasemuită frumusețe. Sunt chiar uimit Nu s a putut evi surle aceste acestea de la nord, asemenea făptură minunată. Cu câtă dragoste se uită către toți în Vi se pare că se uită astfel? Și nu e de mirare. Comitele e cel mai mândru cavaler din toată adunarea. Da, da. Deci așa vi se pare... Totuși eu cred că în privirile domniței nu-i tocmai dragoste către stăpânul meu, ci o căldură și o lumină a sale, așa cum soarele lucește nu pentru noi, cât pentru sine. Ah, această slăvită frumusețe ar fi trebuit să se nască sub cerul Italiei. Ar fi fost cu mult mai bine. De ce ar fi fost cu mult mai bine? Da, da ar fi fost cu mult mai bine atunci această frumusețe ar fi dobândit o valoare și mai mare. Domnile voastre, nu cunoașteți femeile de la sud? Oh, ho, ho, ho, ho, nici n-am cutezat să le cunoaștem. Noi suntem oameni pașnici. Știu, știu. <laughs> știu. Însă aflați că sunt și oameni în vinile cărora nu curge apă, ce aflac. Eu sunt unul din aceia. Și vreau să smulg vieții tot ce îmi place și îmi face trebuință mie. <gântu -i> da. Și eu, n-are nicio noimă. <gântu -i> nu mai putem schimba nimic din cele Un Umpleți-mi, domnilor, și mie cupa cu bere amară. <gântu -i> să urăm, mirilor fericire fără desfășur. În sănătatea mirilor. În sănătatea, Mirion. Acum mă veți ierta. Datoria mă cheamă lângă stăpânul eu. Oh. Nu vă reținem, domnule Cavaler. Domnule Cavaler. Domnilor. Ce spuneți, baroane? Am avut dreptate? Mm, da, adevărat. Ciudat <hî>. Și mai ales ciudate vorbe. Iar ochii lui, repet, nu-mi plac deloc ochii lui Într-adevăr, nici mie nu mi-a plăcut privirea lui când a fost vorba de domnița noastră Genoveva <f> Se aproape un an de la cea vestită nuntă. La castelul din Trevor, doamna Genoveva duce în pace o viață lină și bine cumpărită. Dar iată că o veste neașteptată curmă deodată tihna fericirii sale. Această veste o aduse comitele într-o seară când se întoarse de la vânătoare. Aici fii Mărieta. Să pregătești data ce-am poruncit și fără întârziere. Să fie toate gata în zor de zi. Vor fi gata, Mărieta. Bine, Giuseppe. Am încredere în tine. Du-te. Ce pe unde? Unde este doamna? Stăpâna mea vă așteaptă pe terasă. Era neliniștită că ce-ați întârziat. S-a bucurat când v-a văzut venind. Bine pe una. Trec la dânsa. Stăpâne, aduceți vești? Vă pot schimbată! Lasă că ai șapitul la vreme. Zic, Frit. Frumoasa mea. Draga mea, bucură Ti aduc o veste mare. Mă bucur totdeauna când te văd, și mai ales când îmi aduci vești bune. Atunci ascultă, Doamne. Nobilii castelani de fretul Tindem, la demnul aparatului, au hotărât să se ridice iar cu armele. Oh. Asta era vestea. Atunci, iubitul meu, soț, înseamnă că mă părăsești. Nu. Numai atât cât trebuie, iubita mea. Datoria mea de cavaler mă cheamă. Solul împărătesc ne-a ajuns pe cale când ne întorceam de la vânătoare și ne-a citit cu prinsul chemării la luptă. Ne ridicăm toți nobilii acestor locuri chiar mâine în zor de zi. Așa curând? Chiar mâine în zori? Dar nu ta pe tapeze babă. să fie viața pustie fără nu știu de ce, dar mi-a întunecat sufletul presimțirea unei nenorociri. Copilării, ai datoria, doamnă, să arăți o inimă curajoasă în asemenea împrejurări. Te va ceasuri până în ce Giuseppe! Giusepe? sunt gata! Bine, sunt gata și eu. Intră! Oștenii mei ce fac? Sunt pregătiți? Așteaptă să-mi Giuseppe, ține minte ce ți-am spus. Să aveți nicio grijă, Marieta. Ba, grijă am, dar mă-ncred în tine. Marieta. Intră! Tu ești pe una. Ce este? Mărita să voia să știe dacă sunteți gata da, Spune că vin îndată da. Giuseppe, vestește pe părintele la Orențiu să coboare Da, mărita Eu trec la doamna Comitesă Draga mea Vic, frit. Plecați Da, este vremea de plecare Încingem spada Haide, haide, liniștește-te, ne dăjduiesc să te revăd curând. Așteaptă-mă în liniște și nu avea nicio grijă în privința trebilor cetății. Am lăsat oștem destui, am lăsat conducător vrednic pe prietenul nostru Giuseppe Golo. I-am dat cele mai stricte porunci și toate sfaturile ce erau de trebuință. Și acum te las cu bine. sărută -mă. Și cât mai repete! Să te găsești la întoarcerea mea mai frumoasă decât acum. Dacă se poate, rămâi cu bine. drumul să Rămas bun pe bună. Ai grijă de stăpâna ta. Stăpână dragă, mi-e frică, bă, o presimțire reamă sufletul. Băi, e, e. Bă, e frică, asta e. N-ați dormit nicio clipă și apoi răcoarea asta din vieție. Dau fugul asta, să tu, blămița de vulpe, ca să puteți nu. și pe terasă. Ba, abas, da, doamnă, o să vedem trecând când vor ajunge în vale. să mergem pe terasă, Da. Doamne. ai domnule gol să ne nădăjduim, doamnă Că sufletele mâhnite Își vor afla în scurtă vreme mângâiere Mă aflu la ordinele mării tale Gata să-mi jertfesc viața Ca să văd luminându se, Măcar o clipă privirea că mine Domnule cavaler Fii bun și Lasă-mă acum Iată-i! Ce lungi alaim. iată pe măria sa, comitele! Unde-i? Îl vezi? Unde-i? Priviți colo, în frunte, doamnă! Acela care-i putură mănușa către noi! Ne-a văzut? Faceți ți i semnulă frama, doamnă! Crezi că ne vede? Sigur că ne vede! Priviți cum ne face semne! Da. Mărită, doamne! Da, zic, frate! Căvaler, s-a mâniat așa deodată. Dă-i pace. S-au depărtat. Nu se mai văd. Nu-i mai vedea vreodată oare pe bunul Zicuri. După plecarea cavalerilor, ca să-și mai uite gândurile ce întristau singurătatea, doamna Genoveva cobora adesea până la satul din preajma cetății, aducând alinare femeilor sărmane și orfanilor necăjiți. Ontovăreșteau întotdeauna cavalerul Golo și una, împreună cu câțiva oșteni. Golo spunea tuturor că socotește de datoria lui. Să-și însoțească pretutindeni stăpâna ca unul care a primit în pază strașnică asemenea scump juvaier. Dar pricina era alta. Dragostea pentru soția stăpânului său creștea sufletului golu ca un clocot năprasnic. Acum începea să-i întunece judecata, făcându-l tot mai cutezător. Nebunia lui ieși în cele din urmă la ideală, într-o amiază când doamna genoveva, având alături pe una, se odihnea pe terasa castelului, vorbind despre cei plecați. <f> Da, doamnă. Ce-or fi cavalerii noștri? De ce nu vin scrisori? Stăpână dragă, Cavalerii au cale lungă de făcut până ce ajung în Franța. Acolo se unesc cu cavalerii din alte ținuturi și pleacă mai departe. Către Spania Deci încă n-au vreme de scrisori de unde știi tu asta pe una? Așa vorbeau între ei Oștenii domnului comite În noaptea plecării Se duc pe cale lungă Și cine știe că vor întoarce Iată că vine tata cu câinele măriei sale, al domnului Comite, așa cum ați dorit ah, acela Gelo Da, domnule. Vai, pămână că e de fioros Mă de câinele ăsta Nu vă fie teamă, doamnă Luați mănușa asta, domnule Comite Și ce se fac cu ea? Nu O să vă spună tata. El are mește șugurile lui ascunse. Doamnă, de ce ai vânătorul de credință al domnului Comite? Gelon, stai, păi, stai. Pare că cu plecăciuni Bună ziua, Andrei. Acesta e Gelon? E uh, cu de, de fioroș uh. și de mândru. spune Andrei, ce să fac cu mănușile? de stăpână vede vedeți singură. Acest câine are o înțelegere mai mare decât alte dobitoaci. Și are în ochi ceva de om și iubește așa de mult stăpânul nostru. Nu vă temiți, Iolțit, Apropiați-vă și dați-i și. s Acum cunoaște și măria ta cineva de aproape și vă iei prieteni. Uite te bine, Gelo, și cunoaște-ți stăpâna. Gelo, tu simți și înțelegi ca o făptură omenească. Oh. <laughs> Pricie pe toate măritul stăpână. De la plecarea slăvitului comite, se bucură pentru întâia oară. <gri> Tata spune că cel o știe să și vorbească. <gri> tu ești o proastă fată. Iertați să-mi fie, Măriada. Eu din copilărie știu că animalele pot vorbi ca oamenii. Măriada nu înțelege ce spune acum.